Älskling snälla låt mig få förklara Du vet att jag gör vad som helst för dig Men någon typ av motta får det vara Och allt det här som du begär av mig Jag kan bära dig på ryggen tvärs Sahara Hända pärlor i det djupaste av hat Lite du menar nu att vi ska fara, där finns någonting som jag inte klarar av. Snälla inte Ikea, mina nerver mäktar inte med. Snälla inte Ikea, jag gör vad som helst men inte det. Välkommen på till det snitt till det svåra avsnitt 319. Allt. Det är klassiskt känt att det är rätt svårt. Ja, 2016 var ju Det var, ju svårt. Mm. Äh, vi, vi kan det var som en tröskel. Men... Vi kan börja tillbaka, redan var det svårt. Ja, det var, det var svårt. Och så vi sen... fick ju mycket kritik på den. <laughs> fick du det? Ja, kritik under podden. Under podd, ja, Vi tog ju lätt öl istället för stark öl. Ja, ja bara det var det ju En synd. Fan, vi dricka här. <laughs> och sen fick det skiva som inte tog sig emot. Nej. Ja, Sade jag inte också någonting? Att, nej, men då tar jag tillbaka den där. Ja, men då tog den den då. Ja, ja, ja, jag tog ja. den då. Snor, snor den. Men i... Eh, en reflektion på vägen hit. Vad fint de har gjort i rondellen här borta. Här nere ah. med blommor. Okej. Okay. Jag, det, det måste ju ha planterat Du trodde det jag Ja, att du hade några gröna fingrar med i spelet Nej, men att, att det var Att det var Jag undrar om de hade satt dit dem Eller att, eller att de var lökar Som hade vuxit upp Bra fråga ja. Nu satt du en löksist? <laughs> tror att jag satt dem Men alltså, vad heter det Ja, du har inte alls mycket. Nej, jag är inte så fascinerad. Marika gillar att gå in på de här såna, köp- och sånt här. Men, alltså, om du, om du skulle få en stickling av mig. Vad är det för en svamp? Nej, det är en del. Man klipper man skär av en bit av, av en blomma. Alltså, en sån här grön som du har. Mm. Och så klipper man av liksom så att översta bladet är kvar. En bit med, med, med stam. Mm. Och sen så sätter du vatten så att den rotar sig. Och sen så kan du sätta den. Då växer du upp nytt därifrån. Okej. Okay. En stickling. Aha, ett bra svamp. Ja, det är skivling. Skivling. Nej, men stickling av, För jag fick ju en stickling av en jobbarkompis på förra jobbet. Mm. Mm. Som jag satte och det växer Och man märker ju nu när det är vår och ljusare att, att nu är ju växtperioden. Mm. Ja, jag kan tänka mig att det är intressant Om man sätter sig in i det, det Jo, men, nej, men Lite grann så Jag, jag, jag satt i en, en avokadokärna Det är coolt ja. Har du sett det trädet? Nej, hos dig? Ja, ja. Nej, jag tänkte inte på det uh, Nej, men alltså Det, alltså det är ja, men Drygt sju år Nästan sju och ett halvt år sedan satt den mm. Bara från en avokadokärna liksom, I vatten halva mm. Och så kommer rött och så planterar Och så alltså nu är det ju, Den är tjock som... Jag sätter ihop tummen och pekfingret. Mm. Runt liksom. då ja, då kommer precis runt stammen. Och nu är det ju... Nu har det blivit bark på den. Det bär ju ingen frukt för den måste ju bli pollinerad. Men den är ju liksom hur stor som helst. Alltså. Och så där är häftigt när man... Mm. När man är med från början. Men och just då... Köpa färdiga blommor. Och, mm. ja, det är väl kanske inte riktigt min grej. Det är som att skaffa en hundvarv på att man är med från början. så Ja. Jag håller med. Mm. Eller om man, om man köper inte färdigt bröd utan man bakar det själv man mm. med från början. Sur. <laughs> Surdeksbröd. Surdeksbröd. Surdeksbröd. Alltså... Gillar du det? Ja, jag... Har, du provat... Har du gjort det? Något? Nej, men jag fattar inte. Det är sådana här, så här surdeg och så ska man vänka bort. Nej, det fattar inte jag. Nej, Nej det, är det är många Det är många är inte kallt, men det är väldigt bra på Ikea-poddar. Jo, men sen är det ju, jag menar när det gäller bröd också. Ja. Du gillar ju rostat bröd. <laughs> det gör jag verkligen. Och det finns på hotell, hotellfrukost. <laughs> gillar, gillar du. Och det, det, det vet du, det är en kommentar som du gillar. Mm. Det var när vi var i Liverpool för massa år sedan. Den första gången? Den första gången. Och då var ju alltid så bra breakfast-frukost där på mm. Hard Det var ju allting liksom, med bröd Och ägg och, och bacon Och vita bönor Och allt sånt där Och så kom ju ingen Man fick ju vänta på det här rostade brödet Det tog i sin tid liksom Då är det länsat helt ja. Och det var väl en sån här Få franska, så delar i två ja. delar Liksom en stor hög. Ja, så alltså det måste ju till vara en sexa, sexpiter gillar sex du också Och då sa jag, så sa jag eller <gillade> gillar du också bröd? Mm. Är det god ja. Men eh, dagens ämne, att att ja. ja, mitt bästa ikea minne Oj, alltså hur angriper vi det här det är som står mitt framför Himalaya-bergkedjan. Ja, det var rätt att ta mitt värsta i Kevin. Ja, jag, jag, jo, jag, jag har ju. Har du ett värsta? Nej. Jag har ett Mest bästa Många har jag ett bästa också. Men innan vi släpper det så jag, jag har gjort. Jag har faktiskt två listor. Mm. Först har jag. Eh, de säljer ju inte bara möbler och, och, och sådana här grejer till hus utan de har, har getts in på sötsaker och fikabröd och där också. Mm. Så här kommer min sju topp först över de bästa godis och sötsaker de säljer. Är det special bara på IKEA? Vissa grejer är ju special. Ja. Mm. Mm. Mm. det är ju förnämliga priser mm. på dem. Först så var jag på den sju topp det här. Första eller på sjunde plats har vi LEGOdis älgar i form av älgar. Okej. Den är fin. Två, är chips. Chips. Gips? Chips. Mm. Okej. Okay, mm. Inte potatis, chips. Potatis, det är ingenting du jag tror så... det var unikt. Men potatisgips är väl, eller är det Nej, deras egna? Liksom? Ja, det är väl deras egna. Mm. Ja. Tro, ja, det heter nog inte IKEA, men... men... Nej, men det är nog... Jag, ja, jag har tagit med dem som man inte kan... Mm. Så att det inte... Det fanns... Jag var jättesugen på att plocka med till exempel Algens bilar. Men det, ja. det finns ju överallt. Femte plats. havrekakor med choklad. Mm, det låter gott. Ja, det är fantastiskt gott. Fjärde plats. Små keks, bokstavs keks. Mm. Det är ju så lärakt, Man kan lära sig mycket. Också. Ja, det är pedagogiskt också. Mm. Och eh, Jag för att smaken är lite grann som här, Fan, jag tänkte på den där, Jag gjorde ihop den här listan att. Fan, det var länge sedan Jag, jag, jag köpte eh, Sådär Tomojerru kex Eller var det Kalianca kex så Han, det gott, Ja, det är fantastiskt gott Mumin kex Ja, men det var det samma typ ja. va söta sött. Ja, ja, väldigt söta mm. Oroliga. roliga Ja, skitkul Man ju till den här torget. Ja, ja. Och nu sitter i sig på på hemulen här. Viktor kom och när och han köpte så där och lämnar allt i hattarna, sparar dem till senare. <laughs> jo, och så följde du alltid med en, en rolig Ja, en, en plastgrej. Ja, en Ja, ja nej, vid, vid nästa sittning. Bonus. Ja, vid, ja, vid nästa sittning eller tillställning. Då kommer efterätten. Eller det kommer ja. finn, det kommer att finnas. Äh, så mm. äh, Tomare eller Kalenkek. Om det finns kvar, men det måste ju finnas kvar. Då. Ja. Min andra och lägger sig åt. Dem, Om vi inte får men... ja. man upp ut på kö ja. och, och, ja. och så de finns där. De finns äh, där. Till sen har vi tredje plats. Eh, äh, med kokos. Och då såg jag att det var i sexpack. De är väl inte jättestora, men de är ju... Så hygg... punch. Nej, men typ som en delikatorbål. Ah, ah. Sex, sex stycken för 12 kronor. Hyggligt pris. Ja, det är hyggligt. Fantastiskt bra. Andra plats. Gelegodis. Fiskar. Mm -hmm. Är det mjuka eller? Ja, hårdare? mjuka. Älgar då? Har de hårda eller mjuka? Nej, de är också mjuka. Ah. Men eh, fiskarna ja. är som liksom lite, lite tjockare, lite kraftigare sådär där ett såna här och den konsistenten tycker jag är pim, Pim-pim-frux och ja. lite större. Så här. Ja. Men de här finns ju att köpa också nästan på typen liknande. Mm. Och de är ju otroligt söta så att man orkar inte äta så mm. på så. Och första plats är väldigt lik platsen Havrekakor med choklad men det här är bara havrekakor. Det är grymt. Ja det är fantastiskt gott. Jag ger tummen upp. Vad tyckte du om listan? Bra lista. Jag har liksom ingen... Jag har inte köpt så mycket sånt här. Det jag finns ju... Jag vill undvika Ikea med jag så alltså. <laughs> Inte... Du är du Nej, jag... Inte mer. Jag tycker inte att det är så farligt. Men, men just med Ikea så var det kul en gång när... När Joe Algeri bodde här. En mm. av så som bodde här några år i Stockholm. Och då sa han helt utan liksom att jag pratade någon gång. att... Men fara ut på Ikea, det måste ju vara det värsta som finns. Mm. Och vi hade aldrig pratat om det. Men det måste, det måste vara stor skillnad på manligt och kvinnligt. Mm. Att män inte att gå på Ikea. Mm. Nej, jag så är det. Men, men, men, ja, även, om, ja. men ja. även om du vet vad du ska ha, liksom. Jo, men om det är så precis. jävla gytter, tycker jag. Stort och gytter, liksom... Och så är det mycket folk och så är det... Kör man... Kör de här jävla kundvagnarna på hälsenan. Ja, men... Sylvassan. Jag anar inte hur många gånger jag har fått hälsenan kapade kapa det ändå, eller? <laughs> men... God, God, God, God, Nej, men det, om man ska handla och vet man ska ha... och, det, och därpå, Då är det ju smidigt, kanske. Ja. Men, ah! Uh, det ryser lite grann för vi har ju varit där, nu då måste man käka, käka lunch eller middag också. Varmkorn? Nej, köttbullar. köttbullar. Då får man välja på om, om det är typ 12, 16 eller 20 köttbullar. Det är sådana där små, ja, som man ja, köper på... fina grejer. Ja. Och om det är sista... Sista lördagen i varje månad så är det ju halva priset på maten. Det är ju så billigt ändå. Mm. Vi, vi var där och då Edwin var liten han älskar ju pasta. Han tog en... Först tog han en pasta med tomatsås eller köttfärssås. Sen tog han en till och jag undrar om han inte tog en tredje portion. Nej han åt de två, två portioner. Han också jäkla mätt, så jäkla så att inte har kan en efteråt ens. Och då, och ja Han hade kunnat få äta hur många Han hade velat, alltså mm. Portioner för att halva En sån barnportion, men det gick på 12 kronor kanske mm. ja, Nej, det var riktigt hyggliga priser mm. Okej, okay. det låter bra Jag har ju en, en lista till Tina bästa Ikea-minnen? Nej, inte minnen, men som har mig ja, att göra ja. för, det ja, gör det. Är, för det är ju eh, de har ju så roliga namn på sina produkter eller ja, roliga eller, en bra eller fåniga eller... och jag hittade, jag hittade ingen sida där alla namnen stod upp på jag fick söka lite grann men jag gjorde en elva topp ändå Okej, okay. bra Vi börjar med elfte plats haklappen kladdig mm. Tionde plats kryddhyllan bekväm Nionde plats har vi tv-bänken Malm. Och då tänkte jag på en hyllning till Johan Malm. Då kan mm. man ha en tv-bänken, tvn på och så sitter man och tittar på det här programmet, aldrig recenserar böcker. Mm. Eller Stig Malm. Stig, han är död nu va? Mm. Fitt, fitt Stig. <laughs> jag visst då är han. Ja. Ja, jag visst eh, åttonde plats har vi skåpet Coolbjörn. Kol cool, som är C-O-L. Nej, K-O-L. Eller kolbjörn. Okay. Uh -huh. uh, Sjunde plats är väl någonting för dig, för dig egentligen. Lådvig. Nej, den bricka. Uh, den grillbricka. Uh -huh. Grillbrickan grilltider. <laughs> det, det låter ju. Ja, bra. Det Poetiskt. låter <laughs> ja, ja. Det låter som någonting Nu är det grilltider. Ja, ja. Tråkar <laughs> Vad säger ni nu då? En stor, okay. stor barbecue-buffé. Ja, och en stor jävla mm. låda vin. Nej, jag, apropå det, jag tänkte först köpa köpa lådvin till dig. Till dig på, ja, ja. Det fanns ju... Han, vad fan het GV. GVs lådvin också. Ja, ja. Jag. jag fick ju, till, jag fick ju eh, fina presenter. Bland annat så var det ju... Eh, jag fick ju GVs röda av dig va? Ja. Och så GVs bubbel. Ja. Hade du blivit nöjdare med GVs lådvin? Nej, men det här var, det var fin, fin blandning, ja. både, både rött och ja. bubbel. Och det känns ju Har du provat dem ett? Nej, nej, nej, nej, det där ja. kommer jag att vänta <laughs> ja, må... champagne. Ja, men det här. Det måste ju till och stort ja. sammanhang. Kanske inför EM-fotboll. EM jag sökte liksom efter kändisgrejer, men det var många som hade försvunnit, så att pluras och sånt där. Det fanns ju... Kiss hade ju ett vin bland en tag, ja. ja. Jag tror inte det fanns. Men det, men det drack vi ju någon gång. Alex och Sigges vin. Ja, just det. Vad heter det? Complici... Complicity? det. finns ju inte längre. Nej, eller? det kan inte tänka Sjätte plats har vi bordet Mellansel. Oj! Mm. lokal patriotism. Mm. Femte plats har vi garderoben. Det låter som ett kallesändare ord. Gursken. Verkligen. G-U-R-S-K-E-N. Gursken. Gursken. Fjärde plats... Ribbotten, Luröj. Luröj. L-U-R-E-Y. Mm. Eh, Prispallen då då? plats Hyllanbror. Uh -huh. mm. Har du någon funderat funderar på att och jobba som sjuksyster och heta bror? Systerbror? <laughs> kan systerbror komma hit? Mm. Bra. Uh, mm. Andra plats. vitrinskåpet, fabrikör. Stala. <laughs> Fabrikören. Fabrikör. Och sen. finskåpet fabrikör. Uh, vitrin. vitrin. Okay. Och det fånigaste som jag hittade. Det var ju hyllan, hyllis. <laughs> det var ja, ska, det är bra, ja, Men att man ska lägga till ett IS efter. Ja. Allting i skolans värde är det så mycket, och skola dagens ja. är det så mycket mellis och fritids loppis. och loppis. Jag, om det kommer, jag och Sören tyckte att baseballlaget Philadelphia Phillies det var så fånet. fånigt. <laughs> Phillies. Fantastilöst liksom. Ja, lika fånigt som jag tyckte att de helt på helt... Phillies var bra. <laughs> Um, lika få tyckte jag att äh, De döpte om Melodifestivalen till Eller att i, i Valmans mun Så var det Mello Alltså med sluta ge upp Jag tänker nu Alltså äh, Hyllan hyllis det skulle, det skulle även kunna vara som, som Lördag Före förra lördagen Fyllan fyllis ja, Det är bra mm. Det är en bra äh, titel På podden Fyllan fylldes. Mm. Eh, innan vi går in på höjdpunkterna. Eh, bjud mig Kaffe. en okay. eh, Lite kaffesugen. Gott. Jag har en lång höjdpunkt. Ja, ja, ja. ja. Jaha, nu, nu är vi framme vid höjdpunkterna. Så. <laughs> bästa IKEA-minne. Mm. Mm. Riv av ditt... Jag uh... börjar, ja. ja. Mitt bästa IKEA-minne. Det var när jag... Var kan det vara? Sex, sju år. Oj, så långt tillbaka. Och fick åka bil till Sundsvall från hemstaden Övik. Mm. Och med, man blev lockad av det fina Bollhavet. Jaha. Och det var ju lycka. Men det fanns, väl, ja, men det fanns väl inte i Övik? Nej, i Sundsvall. Jo, men alltså ett Bollhav fanns nej, inte nej, i Övik. Nej, nej. Liksom Utan... Så att det måste ju... Och herregud, och bara få åka till Sundsvall en lång ja, det resa? Det det tog jävla tid. Och så två, tre, två och en halv timme. Ja, men också sen, få, de locka med är, tror jag. För att man skulle hålla sig bra humör och så. Mm. Och så fick man dyka i bollhavet, det var ju fantastiskt. Ja. Oj, oj, har du med nu? någon gång? Ja, nej. Var du för gammal? Jag minns inte bollhavet där men jag minns att vi var ju i, i, i Ikea där i Södervall någon gång så det minns jag mm. i tidig ålder. Eh, mitt bästa eh, Ikea min är väl eh, det var och jag vet inte när det var men när de började sälja korv med brö för <laughs> fem kronor. Det känns som det inte är så länge som det är säkert 30 år sedan. Eller? Nej, nej, Vad ska jag säga? Det, det kan 20. Man, ja, kanske 20 år sedan. Eh, och, men första gången som alltså, man, man upptäckte det. Där, man kunde ta fyra kol med bröd och en läsk för 25 kronor. Och då har då, då det hänt faktiskt någon gång att vi eh, har skjuten i Edvin och med Walpoke och hann någonting till Då har man ju käka, Då Jag väljer ju gärna att käka kol med bröd ja. till, till middag. Ja. och så nu de, de har väl pizzaslicer också jag kan tänka en två, två korvar en bröd, två pizzaslicer och en läsk vad kostar det nu? 10 spänn? nej det kostar fortfarande det kostar fem. Det fortfarande 5 ja, spänn mm. ja, det var ett hyggligt pris ja, ja, ja. det är hyggligt hyggla hygglig, priser på Ikea och, ja. så det är väl mitt bästa minne när jag, när jag upptäckte och jag har ju det där, där minnet Ja, gång på gång Befäste så att säga Om och om igen Det ofta liten tur och ja Ja, så det är väl mitt bästa minne Och det är roligt med våra minnen Du har ingenting med själva IKEA Jag är ju lite mer som Joe Hans Att jag ser inte fram emot att åka till igen Det är nästan värre så såhär till Fredels och sånt så. Ja fy fan Eller... ah, ja, Det är i alla fall ja. det, är liksom, det är någonting otäcknande tycker jag uh. Så skulle du känna för att åka ut i Kiev för, för, för att planera ett kök typ? Sitta där och Nej fy fan När jag renoverar på, i min gamla lägenhet då, då var det på Ikea och köpte köket, men han som gjorde renoveringen, han, jag anlitar honom och åka och fixa allting. Ja, ja. Så, det är var slappande. Ja, det är smart. Men, nej, men... Ja. Nej, men hörr, vi har väl tömt ut. <laughs> vi har tömt ut allting om, om Ikea. Dina lister var huvudparten, ja, var bra <laughs> lister, mycket bra lister. Ja, nu är det ett nytt ämne som ska framdragas. Nu blir det ställning. De här små, små lapparna. I det stora, stora glaset. Det är jag som drar en lapp nu. Eller? Är det? Jo, det, är, det är du. Ja. Och vi har haft två av mina ämnen. Mm. Ska vi fiska fram ett av dina nu då? Kanske. Ska jag se. Det här är ju ditt... Ja. Men jag vet inte vad som menas med det här riktigt. Ja, ja, nu är jag Horsepower ja. Det är alltså hästkraft det vi snackar om ja, jag, jag tänkte, vad det här? Men det är nog <laughs> Tick med hästar Hästkrafter Horsepower Det kan man tolka lite hur man vill ja, ja. Spännande Hästkraften <laughs> All, alla, alla, alla, ämnen är spännande. Ja. Kan bli spännande. Ja, Nä, men vi tackar väl. Ja, tack hej. Ta hej.